Уранці Морятин, забравши своїх отроків, які переночували старого конюшого вишати, поїхав, а наступного вечора був знову у Києвому городі. Здавався марним і хворим. Богдан поклав те на карп неблизької дороги, та Морятин скинув гаптовану гуню, задер полотняну сорочку і повернувся до нього спиною. На спині хрест навхрест червоніло кілька кривавих запечених посмух. «Вийдеш, княже!» Похмуро сказав він. «Пожалій, старця, коли між єси. І додав уже натягуючи гоню. «Мовить, нехай бере своїх п'ятдесят, і я приточу!» Богдан спитав зовсім недоречне. «Скільки маєш літ, Морятине?» І подумав, якщо вдвічі більше, ніж мені, посовіщуся, коли ж ні, то ні. Морятин відповів. «Стільки, скільки суть твої мужі, комонні?» «П'ятдесят». «А так». Тепер він не знав, що сказати. Було шкода старого, та давня звичка загадувати уроки не дозволяла погоджуватись. Його розібрало зло на Рогволода, за що дід його ненавидить і хоче збутися. Він спитав, Рогволода, чи де суть зараз? — А де? — відповів Нарочити між. Єдин у холмах, який був, а сей тут при відцеві. — Євтихій? — Євтихій. Чого, Рогволод не после його на ясів? — Цього не відаю, княже. — Страшиться? — Не відаю. Береже для столу? Морятин зітхнув, але не відповів нічого. Тоді довгим поглядом утупився в Богдана і похмуро проказав. — У п'ять закоторилася земля Руська. — Тож пощо? Бо Боїдного тягни сюди, другого туди. І комождий князь дивиться не на витичів, а геть. Богдан силкувався зрозуміти, куди гне нарочитий між, тоді, здається, збагнув і промовив повідають, Велімир усі землі під собою мав. І швидко зиркнув у вічі Морятинові, але очей таки не побачив за кошлатими брівми. Пощо ти од мене ховаєшся, нарочити може? Нарочитись відповів. У Велімира був Юрів меч. Знаю. Ти його бачив, Єси? Без Юрового меча Готів би з виї своєї не скинули Всі князі і усі землі Суть пішли за Велімиром тоді Вия, Шия Ти його бачив, Єси? Наполіг київський князь Веліміром бачив Був Єсмь отрочам, а бачив Три на десять літ мав Єсмь тоді Меч, питаю, меч Юрів бачив, Єси? Малий був Єсмь тоді княже хилився від відповіді Морятин. Князь охоловий по хвилі, мов, уже таким голосом, який не терпів заперечень. Тей передаси великому князеві! Негоден, мов, гатило на ясичі іти, бо суть у стольному городі ліпші за нього. Зумів єси! Морята знав уже, що розмову закінчено, і що сей молодик не призвичаївся ще ламати свого слова. Богдан же гатило думав про інше. Великий князь тепер остаточно підніме заборолу. В голові на мить майнула чи то думка, чи тільки тінь, що спина всього літнього можа вже помальована попругами і помалюється ще дужче, та він потиснув у собі ті непотрібні жалощі. Коли кинуто виклик, сподівайся гостей, і нічого тут більше не вдієш. Рано вранці Морятин побрав дорогу на Витичів. Рушаючи, він торкнувся правицею Споришу біля теремного ганку, чим дуже здивував молодого київського князя. Більше того, Богданові навіть привиділося, що той схилився перед ним нижче, ніж то заведено. Князь теж отдав шану нарочитцеві, і коли той зі своїм почтом зник заворіть медвірця, а далі й за вже розчиненою на день полудневою брамою, пішов оглядати свою твердь. Самий вигляд її викликав у князеві зневажливу посмішку. Город був оточений дубовими і акацієвими палями за вишки пошолом комонникові. Гострокіл починався з полунічних воріт, ішов над самою кручею вздовж почайни, тоді звертав туди, звідки тік хрещатик. Далі йшов на захід, переступивши через полудневі ворота, брався круто на полуніч, по тому вигинав на схід аж до першої брами. З трьох боків були стрімкі вирвища, і все могло втішати. Та лишалися ще два нічим не захищені боки, які виходили на рівні вигони. Богдан подумав, що їх належить зміцнити, бодай, сяким таким валом та ровиком. Але ж коли? Вздовж гостроколу йшов підняти майже насажень поміст. У час оборони можі стояли на помості і відганяли напасників, коли ті намагалися здолати гостроків. Богдан похитав одну палю, тоді другу, вся хиталась, певно, вже підгнила. Князь молодох, усе життя, готуючись до вирію, не дуже дбав про міць городу. Обійшовши три стіни гостроколу, Богдан по драбині зліз біля полунічних воріт на землю. Три стіни по дев'ятсот кроків кожна, і коли сю третю можна захищати, аби як, допомагали кручі, то дві перших півсотної можів не втримаєш. Так і даремно він відповів Рогволодові тими словами. «Зарано, зарано! Звичайно, воїв можна зібрати сотню, навіть дві. Та що вдієш цією силою?» Від полунічних воріт починався княжий двірець, одокремивши від окольного городу невеликий шмат землі. Може, з десяту частку. Двір займав усю полунічну стіну і неправильним трирогом тягся до середини західної. Попід ним пролягала головна вулиця Києвого городу, що вела від одних до других воріт. На крайній випадок можна сховатися і за двірцевим гостроколом, бо двірець на найвищому місці, навпроти священного пагорка з кумиром. Та що це дасть? Богдан подивився на терему, йому раптом закортіло піднятися вгору, як любив у дитинстві. Дійшовши до двірцевих воріт, захищених дранчатим дашком, він дістав з терема, зганку зліз на поверша, де княжі світлиці, тоді терасою підступив до вежі, що височила з одного боку будівлі. Звідси Київ город було видно, мов на долоні. Здовж усієї загорожі княжого двірця, попід самим гостроколом, виднілись низенькі клітті і підклітті, де зберігалося збіжжя і усякий інший харч для великого господарства. Стояла міцна дубова скітниця для схову золота, срібла, дорогого хутра тощо. Далі починалися пташники, кошери для овець і кіз, обори для корів та волів. У великій хаті мешкали роби, за нею ж починалася довга стайня для княжих коней. Дахи всіх будівель спадали до гостроколів. Можі під час облоги відбивалися від нападників просто з дахів, умисне для сього викладених оболами. Головна вулиця розтинала глибоким роз'їждженим ровом Київ город на дві нерівні частини, починаючись від полудневих і кінчаючись біля полунічних воріт, звідки збігала крутим боричевим узвозом стрімко вниз. Тоді йшла водорівно ліворуч, а біля Хоривої гори бралася знову в праву руку і виходила на рівний борич втік. Трохи нижче синіла тиха завадь почайної річки. В одну й другу руку між Глибочицею та Хрещатиком у березі завжди стояли лодді, човни, дуби та плоти. Неспокійний Дніпро пробігав далеко за трухань косою і кращого місця для човнів, ніж глибока й тиха заводь почайне з майже стоячою водою, годі було де й шукати. Але нащо така заводь Києвому городові? Богдан розмріявся. Йому раптом привиділося велике місто, таке як стольниця грецьких імператорів. Вон там, за полудневими стінами, міг би розлягтися в п'ятеро більший город, ніж Київ, та на подолі під Боричевим током, і по той бік Хрещатого Яру, і за Глибочицею на всій оболоні могли б селитися люди: можі прості й ліпші, і боляри, велі та малі, і, і кожум'яки, і гончарі та золотарі, як біля Золотого Рогу в Костянтинополі, і військарі, й тисяцькі та сотники. Тим часом усього Києвого городу було чотири тисячі кроків по гостроколу. Богдан ще раз глянув на полудневий схід, де в глибокому яру зблизкував проти сонця каламутний хрещатик і загур котів крутими сходинами додому. Зустрівши матір Богдан, раптом поспитав те, чого й не збирався питати. «Який був Юрій в меч?» Княгиня Рада блимнула на нього і стинула плечима. Не відаю, мабуть, вельми тяжок. Чому тяжок? Бо твій прадід Велімир не зміг утримати його в руці. Князь недовірливо подивився на матір, яка стояла перед ним уся в чорному, по самі очі, запнута полотком. А чи істина є, що той меч шахав полом'ям? — Не відаю, божку, сказала мати і сходячи вже з ганку на витолочений спориш, докинула. Може, через те Велімир і не здужав утримати його? Велімир був могутнім князем, — гукнув услід слід матері Богдан. Він усі землі руські визволив з-під Іга. Та княгиня Рада, мови, не чула його слів. Щільніше закутавшись у чорне полотняне корзно, вона зазимкувато втягла голову в рамена і пішла до медуші, де дві роби мили дубову кать після торішнього меду. Звідти долинув її вже зовсім буденний голос. «Не додолу, не додолу, на те свині суть усажу!» Богдан якийсь час тупо дивився в той бік, нічого не бачивши. За матереним небажанням говорити, вгадувалася таємниця, і він поклав собі будь-що про все дізнатися. Та раптом у пам'яті випливло широке обличчя Морятина з невловимими очима, і він чим душ, побіг до стаєнь.